Йоланто? Mm. Я вже на об'їзні біля Львова. Буду хвилин за двадцять. Тут тумани, нічого не видно. Я придумав хоку. Я тобі хочу прочитати його. Mm. Зачекайно. В тумані заяць на трасі мертвий. Чому мої руки червоні? Mm. А де... Задній план? Який задній план? У хоку повинен бути задній план. На голій гілці самотній ворон тихо старіє. Осінній вечір. Самотній ворон – це передній план. Осінній вечір – задній план. Я питаю, чому мої руки червоні? Це задній план. Усе те, що я зробив із Зайцем, ця ціла ситуація – це задній план. Не надто переконливо. Мені переконливо. В тумані заєць на трасі, мертвий. Чому мої руки червоні? Це сталося зі мною. Розумієш? Мабуть. Ні, не розумієш. Але це не важливо. «Я за десять хвилин буду».